«Що Іванку?» – з острохом промовила Тетяна. «А що, мамо?» «Ти таким гарячим і лишись. Думала, старшим станеш порозумнішиш». «Не можна так, Іванку!» «А я порозумнішав, мамо, Скільки світу побачив, Узнав, як люди живуть?» «Невже так і треба, шиї перед боярами гнути. Хіба ми, люди?» Сміливець усміхався вуса. Непомітно для Тетяни моргав Іванкові і підбадюлював сина поглядом. Іванку, ой що ти, синок у тебе є, про нього не забувай, не лізь на бояр, лихі люди вони, боюся я сиротою буде внучок мій, внучку мій дорогий, ще ж і не бачила тебе. Тепер побачиш, Тетяну, поїдемо до внука, тепер дорога не зачинена, передуй їй сміливець, поїдеш, князь який, присікалася до нього Тетяна, задумав та й поїхав. А я їх сюди привезу, мамо, Роксана і Ростика, став на захист батька Іванко. Бережи себе, Іванко, для синка свого. Он Людомир, діти, сироти в нього, сплакнула вона. Не зв'язуйся з боярами. Іванко ще ніжніше обняв матір, пригорнув її до себе і поклав голову на її плечі. Тетяна зрадівши посміхнулася. Малим був, отак голову у моїх руках ховав. «Відпочинь, Іванку. Роксанині батьки прийдуть». «Я піду до них сьогодні, а вони самі прийдуть. Я Ользі переказувала». «Що ти переказувала про Іванка?» – втрутився сміливець. «Ти вже ти знала, що він прийде додому?» «Не знала, що він із новгородцями, а про новгородців чутки йшли, та й бачили ми, як той звір Бенедикт тікав. А я гадала, новгородці прийдуть, може, ще й про Іванка скажуть». Оля скоро прибіжить. Ой, зраділа, що тебе побачила синку, і їсти не даю. Тетяна метнулася до печі, дістала горщики з варевом, миску з коржами. Іванку, сідай до столу, От така мати, годує словами. Стара стала, забуваю, а вже вечеряти час. А з дороги вмитися треба, додав сміливець. Такий звичай за стіл сідати чистими руками. «Ставай, сину, зілю тобі на руки». «Що?» – здригнувся Іванко. «До руки зливати? Ні, не було такого, щоб старшим молодим догоджали». «Вставай, ставай, наказував батько. «Ти зароби, воїн наш!» Іванко не хилився невеликою глиняною мискою. що не встиг умитися, як до хати війшли твердо хліб Ольга і Лелюк. «А ми почули, що ти приїхав!» Спорога озвалася Ольга і кинулася до зятя. «І сюди побігли!» Вона пильно глянула на нього. Такий, як і був, тільки й голода побільшала. І впала йому на груди, заплакавши. «Чого, чого, чого ви, мамо?» Збентежено питав її зніяковіли Іванко. «Від радості! Ой, моя Роксанка, коли я тебе побачу?» І, обернувшись до твердохліба, рішуче сказала. «Поїдемо до неї». Твердохліб посміхнувся. «Поїдемо, легко сказати». «Я поїхав, та чим?» «Де в тебе коні? Де в тебе гроші?» Ольга до Кірлова глянула на нього, похитала головою. «Ти завжди такий!» «Такий, Ольга!» «Щоб зробити приємне зажуреній Ользі, Іванко пообіцяв їй, «Я приїду за вами згодом!» До хати несміливо заглянув Петро. «Що?» – зенепокоївся Іванко. «Кінь?» «Кінь нічого, сина їсть!» – відповів Петро. «Іди сюди, Іванко!» Таємниче покликав його пальцем. Всі здивувалися. А Петро потяг Іванка в куток до печі і щось зашептав йому. Іванко, вислухавши, кинувся до лави, схопив меч. «Куди?» – перетнув йому шлях сміливець. «Відпочивай!» – «Треба! Скоро вернусь!» «Таке діло, бачку!» – гаряче гукнув Іванко і рушив до порога. Але вискочити не встиг. «Скільки сьогодні несподіваних зустрічей у сміливцевій хаті!» Двері відчинилися, і на порозі з'явилася Роксана, тримаючи за руку Ростика, одягненого в кожушок. «Іванку! Іванку мій!» – заволала вона і прожогом кинулася до нього. «Ой, скучила! За тобою!» Вона почала цілувати його, не даючи сказати й слова. «Мовчи! Дивись на нас і мовчи!» «Ростик, йди до батька!» Засліпно на радісті зустрічі з Іванком, Роксана не бачила нікого. Віддавши Ростика Іванкові на руки, вона обняла їх обох і радісно защебетала. От і приїхав наш батько Ростику, от ми їждалися його. Якусь мить приголомшена Ольга не могла ні зрушити з місця, ні промовити жодного слова. Поява Роксани була такою несподіваною, що здивувала усіх. «Дочка моя, Роксанко!» кинулася вона до Роксани. І Роксана не сподівалася зустріти тут матір. «Усі ви тут? Мамо!» – припала вона до Ольги. «І я тут!» – озвався твердо хліб. Роксана підбігла до батька. «О, і релюк прийшов!» – радісно вигукнула вона. Ольга покликала до себе Ростика. Хлопчик дивився з підлоба на незнайомих людей. Роксана привіталася до Сміливця і Тетяни. «Ося наша сім'я зібралася, яка я рада! Ось скільки перемучилася, як летіла сюди до вас з думкою! О, а про дитину й забула, роздягайся, Ростику!» Вона зняла з нього лохату шапку і кожушок. «Гляньте, який мені мене син, Русявий!» – похвалилася Роксана. Іванка дивився то на Роксану, то на Ростика і став знову їх цілувати. «А я обіцяв повезти вас, Володимир!» – посміхнувся він до Ольги. Повести. А я сама приїхала. Знаєш, як Іванко? Гінці все розповідали про вас. Ми не знали і чекали. А сюди сани їхали, хліб везли і зброю різну. Я у Мирослава попросилася, щоб узяли. Ой, їхали ми. Я благала діда погонича скоріше, скоріше, дідусю. Пообіцяла гривню. Усі ще позаду, ми за дружинниками. А потім мене й Ростика дружинники взяли. Я сама на коні їхала, а Ростика дружинники везли. «Та чого ви сістиєте? Чи лави не має сісти?» Сміливець глянув на Іванка. Той нетерпляче терпляче на місці, а потім Рвучко підійшов до Роксани, ласкаво глянув на неї.